Tak, hezký večer. Jmenuji jmenuje Lucie Berg a já bych vás zde ráda přivítala jménem studentského hnutí za solidaritu na dnešní besedě o Alepu a celkové a současné situaci v Sýrii. Studentské hnutí za solidaritu vzniklo na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a jeho cílem je především seznamovat širokou veřejnost s aktuálními tématy týkající se krize na Blízkém východě spojené s migrační krizí, Jde nám především o to, aby jsme zaktualizovali ten věcný pohled na věc, na ty daná témata. Proto mimo jiné pořádáme přednášky jako dnes, kdy se snažíme zvát odborníky, lidi, kteří tomu rozumí, kteří na těch místech byli, aby nám o tom osobně povyprávili. Z uskutečněných přednášek, které byly velmi úspěšné, můžu zmínit například nenávist na, na internetu, která byla pořádána na Právnické fakultě, či Afghánistán země neklidů na Fakultě Filozofické. Nyní je čas, abych přivítala a stručně představila dnešní dva besedující, tím je Markéta Kutilová a Tamáška Válek. Markéta Kutilová je novinářka a humanitární pracovnice, pracovala jako projektová koordinátorka člověka v tísni v Iráku, na Šírilance na Haiti, jako novinářka působila například v Iránu, v Tanzánii a v dalších zemích. Nyní působí v neziskových organizacích Pontopolis a Femisféra je spoluautorkou knihy islámský, islámskému státu Nadostřel, která vznikla na základě jeho měsíčního pobytu v Sýrii s Lenkou Klicperovou, kde se mimo jiné potkala právě i zde s Tomášem Kaválkem. Takže dnes se máme tady znovu po druhé společně. A e, Markéta se právě asi před třemi, nebo před čtyři dněmi vrátila znovu e, ze Sýry, kde byla asi měsíc, tuším, nebo tři týdny. Tomáš Kaválek působí jako analytik pro Blízký východ a severní Afrik, a v Afriku v asociaci pro mezinárodní otázky, také je doktorandem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na analýzu ozbrojených konfliktů na Blízkém východě, kurdskou blízkovýchodní otázku či islámský radikalismus. Nyníž tedy předám slovo Tomášovi, který nám mimo jiné dá vhled do toho, o jaké boje se jedná, kdo proti komu válčí a proč. Také nás zasvětí do boju o samotné Alepo a vysvětlí nám, proč je tak významné. Já předně děkuji za pozvání a za uvedení. Tématem dnešní přednášky by mělo být Alepo, nejen město, ale stejnomený guvernorát na severozápadě Sýrie o kterém vlastně až tak moc slyšet nebylo, byť je to místo skloňované hlavně v posledních, posledních dvou-třech měsících kvůli rozběhu humanitární katastrofy nebo prohloubení humanitární katastrofy, která byla vyvolaná ofenzivou asadova režimu za podpory, za podpory Ruska. Nicméně Alepo a celá ta oblast je strategickým cílem, je to důležitá oblast jak pro opozici, nejenom symbolická, ale i z vojenského hlediska, tak pro režim Bašára a Asada. Poprosil bych další slide. Jenom velice krátce o válce v Sýrii, nějaká základní fakta. Válka v Sýrii vlastně byla součástí takzvaného arabského jara, říkám takzvaného, protože ve finále jako toho moc pozitivního Arabům a dalším obyvatelům blízko-jchodních států moc nepřinesla. Byla to série, série protestů, někde i následných revolucí, ať už v Tunisku, v Egyptě, v Libii a dotýkala se i některých zemí Perského zálivu, třeba Bahrajnu. V Sýrii začala zprvu jako skutečně pokojné, nenásilné, nenásilné protivládní protesty zhruba v březnu roku 2011, nicméně tyto protesty byly záhy velice tvrdě potlačeny bezpečnostním aparátem režimu Bašara Asada. Byly potlačeny tím způsobem, že se v podstatě střílelo, střílo do demonstrantů, byla nasazena těžká technika, byla nasazená armáda a potom začala vznikat ozbrojená opozice, která zprvu byla formovaná především z dezertérů, kteří opustili bezpečnostní aparát armádu nebo i policii režimu Bašara Asada. A vlastně od konce roku 2011 už se můžeme bavit o poměrně intenzivních bojích, které byly jak v rurálních oblastech, jak na venkově, tak i ve městech. Válka, je to vleklá, trvá už takřka pět let. Destrukce Syrie je obrovská, je to tragédie. Pod takovou ilustraci počet obyvatel Syrie před válkou bylo nějakých 23 milionů podle odhadů. Během války zahynulo nějakých 250 tisíc lidí, což je číslo udávané OSN. Nicméně některá udávaná čísla jsou i, jsou i vyšší. A 13 milionů lidí opustilo své domovy z toho 4 miliony lidí opustili i Sýrii, ať už do sousedních zemí, jako je Turecko, Jordánsko, Libanon, nakonec i Irák, a, nebo, nebo do Evropy. Takže vidíte, že ten poměr lidí, kterých se ta válka dotýká, je skutečně, skutečně velký. Když se bavíme o válce v Sýrii, tak. Je to velice komplexní konflikt. Nejde tam skutečně nahlížet jenom na to, co se děje v Sýrii, na zájmy aktérů v Sýrii. Ten konflikt má tři roviny. Jednak lokální, regionální a globální. A tyto roviny a faktory, které prostě ovlivňují tu válku, se dost podepisují na průběhu toho konfliktu, konkrétně třeba i na té vleklosti a toho, proč ta válka trvá tak dlouho. Takže na lokální úrovni tady máte jasný represivní režim, který se opírá především o menšiny, ať už o Alávy, ty o křesťany. Obě menšiny tvoří po deseti procentech, plus mínus, eh, proti Opozici, především arabské sunitské většině, která tvoří zhruba 60 lidí, a byly dlouhodobě režim Bašára Asada marginalizováni. Byla to prostě nebezpečná, nebezpečná skupina potenciálně, která by se mohla zbourit. Ale nemůžeme si to samozřejmě představit, že jako žádný arab sunita nemá žádnou prominentní pozici v režimu Bašára Asada. Je tam celá řada kooptovaných a tak dále. Co se týče regionální úrovně, tak válka v Sýrii je, řekl bych, projevem obnoveného regionálního soupeření mezi Saudskou Arábií a Íránem. Írán vidí v Sýrii spojence, dlouholetého spojence, důležitého spojence v regionu. Zároveň se také Iránu podařilo získat prominentní vliv v Iráku, především na iráckou federální vládu, hlavně po stažení amerických sil v roce 2011, což se Saudské Arábii jako regionálnímu soupeři Iránu pochopitelně nelíbí. A v té zažehnuté revoluci, v zažehnuté válce v Sýrii, viděli saudové příležitost zvrátit nějakým způsobem modus vivendi v regionu. To znamená ideálním způsobem sesadit režim Bašara Asada a nahradit ho režimem jim, jim zpřáteleným. Obdobně je na tom Turecko, které se rozhodlo po roce 2011 i přes periodu zlepšených vztahů s režimem Bašára Asada změnit politiku a rovněž ustavit jako jeden z svých hlavních cílů v regionu, režim Sesadě. A právě proto, jak Saudové, tak Turci a jejich spojenci prostě podporují skupiny rebelů. Režim Bašara Asada má zase podporu Iránu, nakonec i Ruska, tam už se dostáváme do globální roviny. A tím pádem se ty strany v té válce jako těžko vyčerpávají, protože mají prostě, mají prostě externí, externí sponzory. Pro Rusko je zároveň Asad samozřejmě klíčovým spojencem na Blízkém východě. Je tam jediná námořní základna Ruska ve středozemí, jsou tam odposlechové základny, teď tam máme nově od září dokonce i, dokonce i letiště. Takže pro Rusy je pochopitelně žádoucí, aby byl režim jim zpřátelený v Syrii zachován. Poprosím další slide. Tady máme mapu, jenom jste si udělali představu, o jaké oblasti Sýrie se budeme bavit. Je to tedy severozápad, guvernorát Alepo, neboli Halab. Je to guvernorát, který sousedí, který sousedí s Tureckem. Je to velice strategická oblast. Prosím, další slide. Je to strategická oblast už z toho důvodu, že to je vlastně nejhustěji obydlená oblast, nejhustěji obydlená oblast v Sýrii. Celkem v tom guvernorátu žije, nebo žilo před válkou, všechno to jsou předválečná čísla, jako čísla, kolik lidí tam žije, kolik lidí prchlo, jako úplně nemám, jenom odhady. Ale předválečná čísla, předválečná čísla říkají, že tam žilo zhruba 4,8 milionů lidí. Centrem toho guvernorátu je už město Alepo, o kterém tady především má být, má být řeč, což je největší syrské město, větší než Damašek, má 2,3 milionů obyvatel být samozřejmě v důsledku bojů řada, řada z nich prchla, takže jich tam teď už bude mnohem méně. Je to vlastně strategická oblast pro kohokoliv, kdo bude sedět v Damašku, kdo bude vládnout v Damašku a bude si nárokovat vládu na celou Sírii. Je to ať už z důvodu toho, že jsou to úrodné oblasti. Jsou to, oblasti. jsou to oblasti, kde jsou vodní zdroje, jsou tam vodní díla, což je klíčové na suchém Blízkém východě. Protéká tam, protéká tam řeka Eufrat, jsou tam přehrady, Zároveň je tam taky poměrně rozvinutý průmysl. A režim vždycky investoval poměrně hodně úsilí, aby měl třeba spoustu infrastruktury vojenských základen, vojenské letiště, vojenskou akademii a tak dále v Alepu. Protože Alepo, když se podíváme na etnické a nakonec si třeba náboženské složení, tak je z větší části, z větší části obývané Araby, Sunity, po případě Kurdy, Sunity. Máme tam menšinu křesťanů, která čítá asi 10%, ale... Ale obecně můžeme říct, že jsou tam etnika a skupiny, které převažují a režim na ně tradičně nahlíží jako na potenciální pátou kolonu, potenciální problém. Na severu při hranice s Tureckem pak máte třeba Turkmeny, kteří jsou etnicky s Tureckem zpříznění a stále platí, že pro Turecko je jeden jako z nástrojů zahraniční politiky hrát na spřízněnost s etniky. Takže na Turkmeny je taky do jisté míry nahlíženo z Damašku jako na problematickou, problematickou menšinu. Poprosím slide. Tomu všemu té důležitosti Alepám, jak města, tak celou gubernorátu odpovídaly velice intenzivní vojenské operace. Intenzivní boje ve městě a o město probíhaly zhruba 2000 od léta 2012. Důvodem je tomu, že než si povstalci v podstatě troufli, troufli na to zautočit na Alepo, tak museli samozřejmě posílit, skonsolidovat se, protože, jak jsem říkal, je to místo, kde je spousta vojenských základen, hodně vojáků, je to velice klíčová oblast. To vlastně vidíte i na obrázku na obrázku v levodole, kde vidíte, že vlastně celá západní část města jsou vojenské základny, cvičiště, vojenská akademie a tak dále. Další vojenskou infrastrukturu máte i na východní části. Řada ofenzív asi nemá, asi nemá cenu se tady zaobírat, jakými, jaké konkrétní byly, kdy to bylo. Byla provedena jak ze strany rebelů, tak ze strany Asada, ale v podstatě Nikdy se rebelům nepodařilo obsadit celé Alepo a v podstatě ta jádrová oblast, ten západní okraj byl vždycky pod pevnou kontrolou vládních sil, právě ta oblast s základnami a tak dále. Myslím si, že to dost taky, a průběh boju taky dost ilustruje důležitost Alepa pro, pro režim. Vypíchnul jsem tady ofenzívu z roku 2013, kdy když se podíváte na toho červeného hada, který se táhne od jihu na sever k Alepu, tak se vlastně vidíte, že když se v roce 2013 dařilo rebelům v podstatě přetnout tu zásobovací linii, tak i v době, kdy asadův režim na mnohých místech vojensky prohrával, tak investoval značné množství lidí zbraní a sil, aby opět ten zásobovací koridor k Alepu obnovil, protože ztratit Alepu by pro režim byla skutečně velká rána. Poprosím další slide. Situace se dosti změnila ve prospěch režimu po větším zapojení Ruska v roce 2015 v září. Asadův režim totiž sice v roce 2014 třeba zaznávenával nějaké vojenské úspěchy, nicméně byl velice vyčerpán, ať už tím, že nebylo dost rekrutů, lidi se armády dezertovali, musel se čím dál víc poléhat na dobrovolnické milice, jejich vojenské schopnosti se s armádou v drtivě čím případu nedali, nedali úplně srovnat, chyběly zbraně, chyběly peníze. Rusko se proto rozhodlo, intervenovat. Nebylo, nebyl to žádný blesk z čistého nebe. Rusové budovali infrastrukturu, ať už rozšiřování letiště v Latáky, nebo ubikace v podstatě už od jara, od jara 2015. Mnohé možná překvapila rozhodnost, s jakou se Rusko zapojilo do konfliktu, protože vzdušné operace, bombardování pozice rebelů. Bylo skutečně velice intenzivní a stále intenzivní je. Zároveň tam jsme poslali určité omezené omezené pozemní síly, které fungují jako force multiplier. Neveděl jsem, jak to přeložit do češtiny. V podstatě to funguje tak, že máte třeba frontu, kde je většina, kde je většina syrských vojáků, ale máte tam prostě třeba asistenty velitele, kteří jsou ruští poradci. Máte prostě Třeba tankovou brigádu, které, které do jisté míry velí velí Rus, nebo máte i prostě na kritických místech organizaci obrany ze strany Ruska, protože jejich, jejich jako schopnosti vojenské a kapacity jsou samozřejmě dost větší než kapacity asadova režimu. Není to taky blesk českého nebe, protože jako Rusko vždycky mělo přítomnost Fíry od začátku války se zvedla i před tím zářem 2015, můžeme mluvit o stovkách až tisících poradců, kteří skutečně působili i na frontě a pomáhali asadovou režimu. Co se týče cílů těch vojenských operací, té ofenzívy k obklíčení Alepa, které začalo zhruba v říjnu 2015 řekněme na obrátkách, pak hodně nabralo prosinci, lednu a únoru, tak tam je zřetelný cíl obklíčit, obléhat a vyhladovět Alepo, což je strategie, kterou režim už několikrát použil. Protože boj v městských oblastech, boj od ulice k ulici, od domu k domu je problematický. Armáda třeba Asadova na to není, není a nebyla úplně vycvičená, být samozřejmě nějaké zkušenosti získaly. Takže na strategii obležení vyhledovění a následného prostě vzdání rebelů, třeba dovolení jejich odchodu z toho města, bylo aplikováno několikrát. Takový nejznámější případ je asi město Homs v květnu 2014. A druhým cílem je přerušit zásobovací linii opozice. Přerušit zásobovací linii rebelů z Turecka, kterou jste viděli na sever. Vidíte, nad, nad Alepem máme vlastně islámský stát, to je černé, zelené, to je ještě opozice. A vidíte, že je to přetnuté prostě asadový, asadovými silami. A to zásobovací linie je zcela klíčová, protože bez ní se opravdu skutečně stíží, stíží zásobování opozičních sil, které operují, které operují i dále na jich. Zároveň tyhle operace zvýšily akutní hrozbu, řekl bych, humanitární katastrofy v guvernorátu Alepo. Ke konci ledna prchlo v důsledku ofenzivy asadova režimu za podpory Ruska 70 tisíc lidí směrem k Turecku převážně, a podle OSN, pokud ty operace budou pokračovat, ale pokud bude obklíčené, tak může prchnout ještě několik set tisíc, několik set tisíc dalších. Myslím, další. Trošku bych se vrátil k té zásobovací linii z Turecka, takzvaná Azáská linie, se ji říká podle města, které je při hranici s Tureckem. Jak vidíte, zase červeně režim přetnul zásobovací linii rebelů a okrově nebo žlutě. Vidíte pozice kurdů. Já bych se krátce zastavil u role kurdů v těchto operacích a obecně v té válce. Já o tom asi bude víc mluvit Markéta, když se vrátila, když se vrátila ze, severní, ze severní Sýrie, kde mají kurdové silnou pozici. Jsou tam v podstatě dominantní. A dominantní síla mezi syrskými Kurdy je od začátku války strana demokratické unie. PJD, která má svoje ozbrojené složky JPG, uh, JPŽ, určitě jste o nich slyšeli, v médiích jsou hodně probíraní, uh, jsou vnímání třeba jako efektivní síla proti ISIS. Uh, PJD je vlastně syrskou odnoží kurdské strany pracujících. Já jim, že se to začíná trochu zamotávat, ale proto to je to důležité. Uh, kurdská strana pracujících, neboli PKK, je povstalecká skupina, která bojovala především proti tureckému státu od roku 1984 a stále bojuje. Což je sporné. Hned se dostanou k tomu, proč. Zároveň je PJD ve z zrozumu s asadovým režimem. Probíhá tam od začátku války spolupráce, která vždycky vypula na povrch kurdové, samozřejmě popírali, nicméně v posledních, v posledních měsících už se tolik nepopírá, protože konkrétně třeba operace Kurdů proti zásobovací linii rebelů jsou v jasné koordinaci s, s operacemi Asadova režimu a operace Kurdů jsou zároveň i podle všeho podporovány vzdušnými údery Ruska. Ta spolupráce PYD, potažmo kurdské strany pracujících, jak s Asadem, tak i s Teheránem, s kterými mají blízké vztahy, není nic nového. Je to prostě, řekl bych, takový návrat ke strunoválečnému modelu, kdy třeba v 90. letech především Sýrie a Asadův režim hostil kurdskou stranu pracujících, protože ji používal jako nástroj k destabilizaci svého nepřítele Turecka. A teď se zdá, že se, opět, že, se opět ten, že se opět ten trend vrací, což se pak nemůžeme divit, že Turecko je do jisté míry znepokojené a neustále požaduje, aby se proti, tom, proti tomuto trendu nějakým způsobem zakročilo. A teď se dostáváme k paradoxu, že vlastně kurdové na severu Sýrie, potažmo PYD, je zároveň podporovaná Spojenými státy americkými v boji proti islámskému státu v Iráku a Šámo. Tuto podporu obdrželi poprvé na podzim 2014 při obléhání Kobany, kdy z velké části díky vzdušným úderům amerických letadel se jim podařilo město ubránit, pak podporovali i jejich další ofenzívy. Nicméně ta spolupráce je sporná, protože PJD vlastně má strategické vztahy s táborem protivníka, to znamená s režimem Bašar Asada. A zároveň je to organizace, která je součástí kurdské strany pracujících, která destabilizuje dva velké spojence západu v regionu. To je Turecko, které je na to v roce 1952, a nebo taky kurdskou regionální vládu na severu, na severu Iráku. Prosím, další slide. Ještě bych se rád zastavil v boji proti terorismu v podání nebo v diskurzu režimu Bašara, Asada a Ruska ruský diskurs, boje proti terorismu od té doby, co vstoupili, vstoupili aktivněji do války v Sýrii, tak v podstatě v jejich očích jsou teroristé takřka všechny opoziční skupiny, které, které bojují proti režimu. V současnosti, když jsme znamenali od soboty vyhlášené příměří, vyhlášené příměří nebo klid zbraní spíše, klid zbraní v Sýrii, z kterého jsou ovšem výjimuty dvě skupiny. Samozřejmě islámský stát Firáku a šámu a Jabhat An-Nusra, což je skupina, která je navázaná, která je navázaná na al káidu Nicméně já jsem si tady vytáhnul, vytáhnul mapu, která je mapou, která byla vydaná ruským ministerstvem obrany. Nevím, jestli je to úplně vidět, nicméně, Faktem je, že Rusko ve svém diskurzu se snaží lživě interpretovat rozdělení sil, rozložení sil rebelů a jejich působení. Vlastně v jejich podání je oblast, kde by se nemělo bojovat, pouze světle zelená. Je tam několik, několik fleků a tmavě zelené oblasti, ať už u Alepa nebo dále na jihu jsou vnímány jako oblasti, kde operuje jenom Jabhat al-Nusra, to znamená, jsou ty oblasti výjimuté zpříměří, což je pochopitelně problematické. Byť Jabhat al-Nusra tam působí, tak ne, ne ve všech zdaleka, ne ve všech oblastech e, má primát nebo dokonce monopol. V těch oblastech operuje řada, řada dalších skupin, které prostě oscilují mezi arabským nacionalismem, přes umírněný až k, radikálnímu, až k radikálnímu islamismu a nějakým způsobem spolu koordinují lokálně. Je to samozřejmě velice nepřehledná situace, nicméně v tom diskurzu, je to, v tom diskurzu Ruska je to velice problematické, protože tvrdit, že všichni rebelové jsou z Al-Qaidi v Sýrii, nedává ob tolik optimismu a tolik šancí na vyřešení toho konfliktu. Prosím další. Tady jenom vidíte celkovou, celkovou situaci v Syrii, rozložení sil. Ty červené značky, to jsou nálety Ruska. Vidíte, že od doby, kdy bylo vyhlášeno příměří, teďka v sobotu, tak těch náletů je mnohem méně. Ale stále vidíte, že ty nálety se koncentrují v oblasti Alepa, které je stále klíčové a ty vojenské operace tam prostě neskončily. Takže plán obklíčit, oblehat ale pokračuje. <kým> Velkou otázkou, jestli je řešení sírské války v dohledu. Já si myslím, že na místě skepse, byť je samozřejmě pozitivní, že máme klid zbraní, který je více dodržován, byť se obě strany obvinují navzájem z porušování. 7. března by mělo, být by mělo být naplánované setkání, nebo respektive další kolo jednání o řešení války v Sýrii pod hlavičkou OSN. Ale situace na bojišti v posledních měsících hraje do režim režimu Bašára Asada a Rusku. Vojensky se jim velice daří, rebelové nezaznamenávají vojenské úspěchy, takže je velkou otázkou, jaká je konečná motivace režimu či, či Ruska, což my nevíme. V podstatě může se stát, že bude kooptována jenom velice omezená opozice a zbytek opozice, která bude označena třeba jako Jabhat al-Nusra nebo jako teroristé, to je celkem jedno, bude postupně zničena vojenskými operacemi. Tak je velká otázka, jestli jsou už strany vyčerpané nebo ne. Strany a jejich sponsoři. Jsou rebelové vyčerpaní, je Assad vyčerpaný objektivně sami o sobě? Zřejmě ano. Nicméně jak Irán, tak Rusko... Nevyjádřili, nevyjádřili zatím nebo nesignalizovali, že by, že by chtěli přestat podporovat režim Bašára Asada, nevyjadřovali úplně, že by je to stálo příliš mnoho úsilí, příliš mnoho zdrojů. Obdobně Saudská Arábie ani Turecko se zatím, zatím nejeví, že by se chtěli vzdát podpory opozičních skupin. Dále se taky vůbec neřeší zatím, byť je to pochopitelné, protože ta jednání jsou ve velmi raném stádiu. Co bude se sílí? Bude s Asadem, bude bez Asada. Budou kooptováni opoziční aktéři, budou kooptováni ti aktéři, kteří mají skutečně ozbrojené síly na Zemi, v terénu, na bojišti, ty, které bojovali prostě čtyři nebo skoro 5 let proti Asadovi. Jak se bude nakládat se zbytkem? Bude tam nějaká garance, že se režim Bašára Sada, který z toho vypadá, to vyjde vítězně, nebude mstít? Kdy je velká otázka, kdo to bude garantovat. Bude to garantovat USA a Rusko, jaké budou páky na Rusko, protože to vlastně vyjednává z pozice síly. A oklikou k uprchlíkům je velkou otázkou a třeba se zamyslet nad tím, jestli režim Bašára Sada vůbec bude mít zájem na tom, Přijmout zpátky lidi, kteří uprchli ze Sýrie, protože převážně nebo z velké části jsou to právě arabové sunité. To znamená, že ta změna etnického rozložení Sýrie naopak napomáhá režimu Bašara Asada. Už tam není tak velká arabská sunická většina. Takže je otázka, jestli budou dostatečné páky třeba i na to, aby ti lidé byli přijmutí zpátky. Nebo jestli tam vůbec budou podmínky, aby mohli být přijmutí zpátky, jestli režim nebude třeba ještě více represivní vůči A tím bych skončil. Díky za pozornost. Doufám, že jsem vás moc nezahotil a předám slovo Markétě. Takže hezký večer. Já na rozdíl od Tomáše nemůžu mluvit k Alepu. Já vím, že tohle je debata víceméně o Alepu, ale já jsem strávila teďka dvakrát dva měsíce v severní části Sýrie, v oblasti zvané Rožava, což je právě oblast pod kontrolou Kurdů. Takže já budu, ono to samozřejmě m, souvisí s Alepem, souvisí to s celou válkou v Sýrii, takže je to neméně důležité jako Alepo samotný ale já bych vám tady trošku vás seznámila se, se situací v Rožavě a pak určitě v následné debatě se můžete vrátit s Tomášem zpátky k Alepu. <laughs> Takže já bych taky poprosila o, o mapečku, kterou tam mám na začátku. To můžeme přeskočit. Tak, já jsem tady, abyste si dokázali představit, kde vůbec ta Rožava je. Je to vlastně oblast na severu Sýry, která je teda obývaná převážně Kurdy, je tam 60% Kurdu a 40% Arabů, je tam taky menšina Turkmenů a menšina asyrských křesťanů. Pokud jde o Kurdy tak to, a o Araby, tak to jsou víceméně suničtí muslimové. Hlavním centrem, hlavním centrem téhleté oblasti je město Kámyšlí. Tohle město je z jedné čtvrtiny okupováno vojáky Bašára Asada, kteří mají pod kontrolou i letiště, což je samozřejmě strategický bod a Asadovi vojáci tam vybírají clo za všechno, co se vlastně do téhleté oblasti z Damašku přiváží. Na tomhle letišti, kdy jsme tam byli teďka naposledy, já jsem se teda vrátila před třemi dny, takže ty informace mám celkem čerstvý, tak na tomhle letišti už taky operují ruští vojáci a ruští poradci, takže rusové už jsou právě i, i v tahleté kurdské oblasti v Rožavě. Když se podíváte na tu mapu, tak je to zhruba... Kurdové a Turecko, což je tam strategická teďka linie, tak mají asi 800 kilometrů hranici a Kurdové kontrolují oblast až k řece Eufrat, což je tam taková ta modrá stružka. Za ní to šedé už je Islámský stát. V současné době Islámský stát má pod kontrolou asi 50% území Sýrie, ono se to samozřejmě čas od času mění, ale zhruba je to 50%. Je to více méně Poušť. Není, nemůžeme si představit, že to jsou samé vesnice a města, ale v této oblasti je i město Raka, který vidíte na té mapě, a což je neoficiální centrum islámského státu. Teďka v současné době je právě Eufrat. Řeka Eufrat je asi to nejdůležitější centrum bojů, kde vlastně se probíhají teďka nejtěžší boje s islámským státem. Když mluvíme o kurdech, tak jak tady Tomáš už zmiňoval, tak oni mají své vlastní milice IPG a IPJ. Tyhle ty milice vznikly jako reakce, jako reakce na tzv. Rožavskou revoluci, kdy vlastně i kurdové se přidali k arabskému jaru a vytvořili tam tzv. Rožavskou revoluci a založili si svoje vlastní milice s vlastní podporou. Ty milice IPG je mužská část, milice IP je ženská část a až do loňského roku to byly tyhle milice, které tam efektivně bojovali s islámským státem a podařilo se jim islámský stát vytlačit zhruba z jedné třetiny toho kurdského území, protože kdyby oni ty milice neměli, tak dneska už islamský stát by kontroloval celou tuhle tu kurdskou oblast, tuhle Rožavu. Ty milice jsou velice efektivní v boji s islamským státem, nicméně dneska od loňského roku už tam existují takzvané Syrian Democratic Forces a právě jejich součástí jsou tyhle milice IPG a IPJ. Ono totiž Kurdům, jak tady bylo zmiňováno, tak Kurdové to hrajou na spoustu stran. Oni spolupracují s Ruskem, spolupracují s Asadem, zároveň spolupracují s Američany, Francouzi, Brity. A vytvoření tahle široké koalice, tahle takzvané SDF, Syrian Democratic Forces, tak jim vlastně hrozně pomáhá na tom mezinárodním poli protože v těchto těch jednotkách SDF nejsou jenom ty kurdské milice IPG a IPJ, ale oni do nich začlenili právě i asyrský křesťanský milice Sutoro. Dokonce tam už je teďka i asyrská křesťanská armáda žen, takže um, ty ženy už nejsou jenom kurtky IPJ, ale už i ty křesťanské milice mají svoje ženské jednotky. A taky začlenili do těchto jednotek SDF Turkmeny. A dokonce jeden Turkmen je mluvčím těchto jednotek SDF a začlenili do, do SDF i FSA, neboli Free Syrian Army. Její část, část téhleté FSA bojuje ještě v jiných částech Sýrie, ale několik desítek skupin se přičlenilo právě tady v Rožavě ke Kurdům. Dneska ty SDF Mají e, víceméně, ten jejich postup proti islámskému státu závisí víceméně na podpoře e, aliance. Pokud mluvíme o alianci, tak e, tím oni myslí právě Spojené státy americké, Francie, Británie, který, který je podporují nejenom vojensky, dodávají tam nějakou munici a zbraně, e, mají tam svoje poradce, ale zejména je podporují leteckými nálety. To, jak tady už bylo zmíněno, tak bylo poprvé při dobývání města Kobaní, kdy vlastně ty letecký e, nálety byly rozhodující proto, že po šesti měsících obléhání islamským státem bylo město Kobaní dobyto zpět. No a dneska, když vlastně kurdové postupují proti islamskému státu, tak nejdřív... E, Přiletí bombardéry koalice, vybombardují ty pozice islamistů a pak um, ty SDF de facto to území dočišťují. Právě minulý týden, když jsme tam byli, tak se podařilo těm jednotkám SDF dobít město Šadádí na islamském státu. No ale samozřejmě islamský stát využil toho, že ty jednotky SDF se koncentrovaly v provincii Hasaka a zautočily velice intenzivně u řeky Eufrat. A teďka tam probíhají velice tvrdí boje o přehradu Tyšrín. Tahle přehrada Tyšrín je velice strategické místo, protože je to druhá největší přehrada na Eufratu. Je tam vybudovaná obrovská elektrárna, která samozřejmě má zásobovat celou tuhlo, tuhle oblast elektrickou energií, včetně právě toho města Kobání. No, islámský stát ji držel pod kontrolou rok a půl a Kurdům se podařilo tu přehradu dobít. Před, kolem Vánoc, bylo to těsně před koncem loňského roku. Mysleli se samozřejmě, že ji mají pod kontrolou, ale zrovna, když jsme tam teďka byli, tak Islámský stát velice tvrdě zaútočil zpátky na tu přehradu a my jsme se tam vydali na dva dny a byli jsme přímo v centru boju, kdy opravdu Islámský stát útočil těžkou technikou, dokonce, dokonce tanky, doškami, raketami a zatím ty tvrdí boje pokračují dál. Samozřejmě, že Kurdové tvrdí, že ty pozici u Tyširínu udrží, nicméně je to otázka, protože podle posledních zpráv islamský stát přesunuje do téhleté oblasti teďka velké množství techniky a vojáků a Kurdové ještě budou mít velkou práci s tím, aby se s tím nějakým způsobem poradili. Zároveň teďka v sobotu tam došlo ještě k velkému útoku islámského státu na město Tal Abiad, který je přímo na hranicích s Tureckem a tohle město už taky mají kurdové dávno pod kontrolou a přesto teďka islamský stát provedl další výpad na tohleto města a říká se, že část vojáků islamského státu přišla právě ze strany Turecka. Na této mapě je skvěle vidět jedna důležitá věc, a to sice hranice mezi islamským státem a Tureckem, která právě začíná za tou řekou Eufrat. je to zhruba 800 kilometrů území, a tam právě probíhá obchod mezi islámským státem a Tureckem. My jsme tam mluvili s bezpočtem lidí, kteří nám tvrdili, že na vlastní oči viděli helikoptéry, vrtulníky, jak přistávají ze strany Turecka právě na těch stranách syrských měst, zejména ve městě Jarabulus a dovážejí tam zbraně, léky, potraviny pro islámský stát. No a opačným směrem zase putují z území islámského státu na území Turecka ropa, kterou tam má pod kontrolou islamský stát a ten obchod samozřejmě mezi tureckým a islamským státem tam probíhá velice intenzivně. Kurdové by rádi pokračovali samozřejmě dál v té ofenzivě proti islamskému státu a chtěli by spojit ty dvě žlutý území, které tam vidíte, tak to jedno je ružava to větší a ten menší růžový, žlutý trojúhelníček, tak to je takzvaný Afrín což je další oblast obývaná Kurdy a oni by to rádi spojili, samozřejmě. Ale tomu brání právě spojenci. Oni nemůžou jít dál bez souhlasu spojenců a spojenci nechtějí, aby Kurdové šli za Eufrat, protože tomu brání Turecko. Samozřejmě už, jak říkal Tomáš, ta situace je tam velice komplexní a právě pro Kurdy je Turecko v současné době nepřítel číslo dva, hnedka po islámském státu. A jak jsem říkala, mají 800 kilometrů dlouhou hranici. Tur Turci vyhlásili embargo, takže se tam nesmí nic dovážet. Ta hranice je úplně hermeticky uzavřená, je tam postaven obrovský ostnatý plot a Turci tam mají střílny asi po 400 metrech a nesmí proudit nic. Ani lidi, ani zboží, prostě je to úplně uzavřená hranice. Takže když lidi prchají ze Sýrie, tak chodí přes mafie, přes pašeráky, kteří mají podplacený ty turky, kteří právě drží službu na těch střílnách, takže se chodí jenom v noci. No a pokud se stane, že se zrovna ty stráže mění a ta stráž, která se mění, není podplacená, tak oni po těch uprchlících nad střílej. Takže je tam spousta syrských uprchlíků, kteří byli zastřeleni přímo na hranicích s Tureckem při tom přechodu, při tom útěku do Turecka. Takže to není. Není to žádná sranda prchat ze Sýry, jenom ten přechod do Turecka ilegální stojí 600 dolarů na osobu. Dvě děti platí jako jeden dospělý a ty lidi musí chodit bez ničeho, právě aby byly mobilní. Navíc je tam vybudovaná trať s takovým náspem, takže oni, když po ně začnou střílet, tak oni se schovávají za ty náspy. No a teďka ze Sýrie jede vlna žen a dětí, protože ta první vlna mužů, tak ty odešly, už jsou v Německu a teďka se za něma vydávají ženy a děti. Takže ty skupiny, které my jsme viděli, které se formují na tu cestu do Evropy, tak většinou tam jsou třeba dva muži, 20 žen spousta dětí, takže teďka jde právě tahle ta druhá skupina uprchlíků. A je to už jenom právě přejít do Turecka, je v podstatě stejně riskantní jako potom ta plavba přes moře z Turecka do Řecka. Já bych jenom se ještě v krátkosti, můžeme když tak tu další mapu tam... Jo, no tak to už jsou fotky, jak to puste jako z prezentace. To jsou nějaké fotky z té naší první cesty, z té druhé cesty, se omlouvám, to ještě vůbec nemáme zpracovaným, protože to nebylo v našich silách. Spousta fotek, co tam uvidíte, tak jsou právě z toho města Kobání, který už tady bylo zmíněno. My jsme se tam teďka vrátili a když tak, se pak to, o tom můžeme k tomu vrátit, když vás to bude zajímat. Já bych jenom se ještě v krátkosti zmínila k, o té spolupráci s. Asadem, nebo vůbec, jak si kurdové představují svoji budoucnost, oni samozřejmě v téhleté rožavě, to, co tam panuje, je v podstatě marxistický režim. Ta strana P.U.I.D., která je teda takovou prodlouženou rukou té strany PKK, tak se řídí tou samou ideologií. Strana PKK se taky řídí marxistickou ideologií, která je inspirovaná kurdským myslitelem Abdullahem Očalanem, který je jakýsi pokračovat, kurdský pokračovatel Markse, který o sobě tvrdí, že ty Marxovy myšlenky dotáhl daleko dál k větší dokonalosti. A tenhle Abdullah Očalan je v současné době v tureckém vězení na doživotí. A ta rožava se v podstatě, ta, vlád, ta vládnoucí strana PYD to tam se snaží tu tu Abduláhovu nebo Očalanovu teorii převést praxi. V podstatě je to komunistický, marxistický režim, kde je ten režim jedné strany, P.U.I.D., ale oni samozřejmě tvrdí, že je to čist, čistá demokracie a že mají 30 opozičních stran. Když se na to podíváte zblíž, tak zjistíte, že těch 30 opozičních stran, tak jsou to všechno strany marxistické. Takže už to samo vypovídá jako o funkčnosti téhle opozice, takže všechny opoziční strany jsou v podstatě odnože té vládnoucí strany. Všechny opoziční, opravdu opoziční strany, které tam fungovaly, tak představitelé těchto opozičních stran už odešly do exilu, většinou odešly právě do sousedního iráckého Kurdistánu nebo do Evropy. Takže funkční opozice jako taková tam prostě neexistuje. A teď je otázka, co se bude s tím režimem dát, co se, co, jak se bude ten režim chovat, až v případě, že tam nebude ten nepřítel islámský stát. Protože v případě, že skončí válka, tak samozřejmě se dá očekávat, že začnou čistky i v rožavě a že se režim začne zbavovat svých, svých odporců. Zatím... Ta rožavská inteligence, to je velký problém, protože Rožavská inteligence je v podstatě dneska už v exilu. Většina lékařů, učitelů Lidí vzdělaných, tak dneska už jsou přesunutý do Německa. Právě že důvodem i proč oni odcházejí z téhle rožavy, často není jenom válka, ale jsou to i důvody politické. Pokud nesouhlasíte s marxistickým režimem, tak vám v podstatě nezbývá nic jiného, než tam odsuť odejít. Dalším důvodem, proč tam lidi odsud často odcházejí, tak je i to, že se samozřejmě tamní režim snaží verbovat lidi do těch milic IPG IPE. A pokud je vám 18 let, tak nemáte moc možností, prostě ten režim se vás snaží navrebovat. A když ne, když se vás nesnaží naverbovat do IPG, IPJ, tak se vás budou snažit naverbovat asadoví vojáci. Slyšeli jsme o případech, že jak asadův režim, jak asadoví vojáci, tak IPG, IPJ, třeba v tomhle městě za zatrasí ulice z obou stran a odchytávají tam mladé muže a odvádí je vlastně do armády. No a pokud si neumíte představit, že byste zemřel za některou z těch válčících stran, tak vám nezbývá nic jiného, než tam odsuť odejít. V té Rožavě bojuje i spousta bojovníků právě strany PKK. Je tam spousta Kurdů z Íránu, je tam spousta Kurdů z Turecka. A připojují se tam právě do těch milic IPG, IPJ. Ono je to takový veřejné tajemství, dá se říct, že PKK je v Rožavě zprostý slovo, nesmíte to vyslovit na hlas, protože všichni vám tvrdí, že tam vlastně žádný PKK nejsou. Ale ve skutečnosti, ty, oni jim tak říkají kádry, kádry PKK, <laughs> najdete úplně všude a najdete je jak na frontách, tak i v tom politickém vedení PYD. No. To je asi tak stručně úvod do rožavy. já nevím, kolik mám ještě čas, jestli mám třeba chvilku povídat o Kobání nebo... Půjdě. Tak možná, jestli by se nám mohla říct, jaký jsou rozdíly, když se tam byla v srpnu, což bylo léto a teďka, jak je zima, jak ty lidi v těch rozbombardovaných domech, jak to přežívají, tu situaci. Je tam nějaký rozdíl třeba k lepšímu nebo k horšímu? Tak velký rozdíl je v tom, že se tam výrazně zhoršila ekonomická situace. Právě částečně je to daní tím embargem ze strany Turecka, protože není možný dovážet právě zboží z Turecka. Všechno zboží, co se do této oblasti vozí, tak se musí vozit z iráckého Kurdistánu, ale vztahy s iráckým Kurdistánem jsou v současné době velice napjaté a dá se říci, že jsou na budu mrazu. Takže tam, tam je to je teďka špatný, takže se tam pak ještě část boží dováží právě z damašku, ale tam se to musí dovážet letecky, a ještě je na všechno uvalený clo, který tam právě vybírají asadoví vojáci. Takže všechno zboží v rožavě velice drahý. Lidi říkají, že všechno stojí víc než desetinásobně, víc než před válkou, když to ty platy zůstaly samozřejmě stejný. My jsme tam viděli bezpočet front, kdy lidi stojí frontu na cukr, na, na plyn do plynových bomb. Cukry je třeba na příděl, každá rodina má na měsíc asi 2 kila cukru a jeho velký nedostatek, takže to, to byl velký, velký, velký rozdíl oproti té situaci před půl rokem, kdy tam jako nebyl vidět nedostatek základních surovin, ale teď už jo. A ta zima samozřejmě horší, protože ta zima je tam v podstatě asi jako zima u nás, takže to tu situaci jenom zhoršuje takže lidi tam jsou víceméně závislí na tom, co si tam sami vypěstují. Tahle rožava je nazývána obilnicí Sýrie, tam jsou obrovské lány polí, kde se pěstuje obilí, olivy, ovoce, ořechy a podobně, takže oni jsou v podstatě by soběstační, pokud je o to zemědělství. Velký posun je tam taky v tom, že je tam... Um, No, já bych teďka teda se, mm, zastavila teda u města Kobání, který nás nejvíc zajímalo, kde asi nejvíc zná takový ten posun. Tohle město Kobání bylo uh, z 80% zničeno během bojů s islámským státem, protože islamistům se podařilo tohleto město dobít z 80% v letě, nebo respektive v září roku 2014. A to bylo takový docela zajímavý, jak vlastně se islamistům podařilo dobít Kobání. Oni totiž... Um, aby vůbec mohli jet na Kobání a dobít ho, tak potřebovali, islamský stát potřeboval získat těžkou techniku. A k té došli tak, že ji ukradli Asado, asadovým vojskům. Tam totiž kousek od Kobání, asi 100 km od Kobání, je město Ain Isa. A u tohohle města Ain Isa je, byla veliká základna asadově armády, která se jmenuje... Uh, Liva 93 a byla to vlastně tanková základna a bylo tam 2000 asadových vojáků a tuhleto základnu nejdřív oblíhala FSA, neboli Free Syrian Army, ale samozřejmě neměli dostatek kapacit na to, aby na ní mohli zaútočit na tu základnu. No a pak přišel islámský stát, rozehnal FSA, porazili FSA a začali, islámský stát začal sami obléhat tuhletu základnu, kde bylo 2000 asadových vojáků a spousta těžké techniky, včetně tanků právě. No a došlo k tomu, že Asadovi se podařilo helikoptérou odvést všechny důležitý lidi, to znamená jeho příbuzný, údajně odvezl všechny šíjický muslimy, ale nechal tam vojáky, který byli suničtí muslimové. A ti právě padli nakonec, byli vyhladovění vlastně v té základně a padli do rukou islamskému státu. No a těhle 500 asadových vojáků pak bylo popraveno, většina z nich uříznutím hlavy, po různých městech, které jsou pod kontrolou islamského státu pro výstrahu. No a tím pádem se islamský stát zmocnil veškeré těžké techniky, která byla na té asadově základně stovky tanků, samozřejmě došek, raket a podobně, a samozřejmě munice, zbraní, tak to jim všechno padlo do rukou. No a s touhle těžkou technikou potom oni zautočili právě na Kobání, který je zhruba 90 kilometrů tady od té základny. No a tohle město Kobání dobili velice rychle, protože tam najelo asi čtyři tisíce bojovníků islámského státu. Zautočili na Kobání ze tří stran, přičemž zautočili i ze strany Turecka, protože Turecko právě nechalo bojáky islámského státu projet přes svoje území a to byl ten smrtící úder na Kobání. No a v Kobání zůstalo asi jenom několik stovek Kurdů, kteří se bránili, bylo tam něco jako městská válka, často tam byl boj muž proti muži a samozřejmě Kurdům se ne nedařilo ten islamský stát porazit. Přišli jim na pomoc i pešmergové ze sousedního iráckého Kurdistánu a Nakonec se to podařilo to město dobít zpátky právě díky náletům spojenců. Dlouho těm letem náletům právě bránili Turci, ale nakonec se to podařilo Kurdům vyjednat a díky těm letem náletům nakonec islamský stát se musel z Kobání stáhnout. Dneska je kobáný plně pod kontrolou Kurdů. Nicméně v loni v červnu 26. června islamský stát znovu zaútočili na Kobání a byl to vyložený útok na civilisty, protože přijeli v noci za převlečení, ty kurzky, za převlečení v kurdských milicích IPG a postříleli tam během jedné noci 300 civilistů. Oni totiž začali spícím lidem vpadávat do stanu a do baráku a pak trvalo tři dny, než se vlastně podařilo islamisty zničit. Takže tam Tyhle ty útoky v noci, kdy islámský stát útočí na civilisty v noci, jsou nejčastější. To se právě teďka stalo i v Tal Abiyad, kdy taky zaútočili v noci a často to jsou právě dneska už útoky namířený vyloženě na civilisty, už ne ani na tu vojenskou složku. No ale do měst, když se vlastně islamský stát dobyl kobáný, tak všech 50 000 civilistů odešlo do sousedního Turecka, do uprchlíckých táborů nebo k příbuzným. No a dneska se jich tam 90% vrátilo zpátky. Do města, který je z 80% úplně zničený, tak tohle město je svým způsobem velice specifický, protože tyhle lidi, těch 50 tisíc lidí z Kobány, mělo možnost odejít do Evropy, odejít do Německa, ale oni 90 z nich se rozhodlo vrátit se zpátky a to město dneska budují znovu. My když jsme tam byli v loni v srpnu, tak to město bylo úplně v troskách. Nic tam nefungovalo, lidi živořili vyloženě v troskách svých domů, všude, všude byly jenom trosky, sutiny, to město bylo úplně zdestruované. A dneska, když jsme tam byli po půl roce, tak jsme to město v podstatě nepoznali, protože jim se podařilo odstranit většinu těch sutin, většinu trosek domů, probíhá tam velký opravy, každý opravuje, staví, pokud to jde, ale je tam velký nedostatek stavebního materiálu, tam tam vůbec není dřevo k sehnání. To město nemá připojení na elektřinu, protože to připojení od přehrady Tyširý ještě nefunguje. Dodávky vody jsou jenom občas. Z 15 škol se jim teďka podařilo sedm zprovoznit, dokonce tam probíhá už i výuka kurčtiny, která byla za Asada zakázaná. A probíhá tam výuka na dvě směny, protože těch dětí je moc na sedm škol z původních 15. No ale lidi prostě mají nějaký vztah k tomu městu velice silný a rozhodli se, že si to město vybudují znovu a opravdu tam už se zprovoznili dneska stovky živností, stovky obchodů, každý se snaží nějakým způsobem tam fungovat. Obrovský problém je ale zaminování, protože i sisáci to zaminovali, kobání, a taky jsou zaminovaný sady, které mají lidi v okolí kobání, protože většina lidí tam odsud jsou zemědělci, mají tam olivové sady, pěstují tam ořechy len, pistácie. A my jsme byli třeba u jednoho dědy, který nás dal do svého olivovníkového sadu, kde má 400 stromů. A on tam měl s traktorem, že to bude obdělávat a vyletěl do vzduchu ten traktor, tomu pánovi to poranilo ruce. A on v tom sadu svým našel už sedm bomb, přičem to jsou většinou našlapný miny, kde vám vlastně strávě kouká jenom takový čudlík a vůbec to nevidíte. A my když jsme s ním potom sadu chodili, tak jsme opravdu chodili přesně v těch stopách, kde šel ten děda, protože jeho sady je v podstatě menový pole a tu rodinu to živí. A samozřejmě, že on nemůže to obdělávat a takových lidí je tam samozřejmě stovky, který mají zaměnovaný ty, to, ty svoje pole a sady, takže to je obrovský problém. Aby to město se nějakým způsobem líp bránilo do budoucna útokům Islamského státu, tak kolem celého města vybudovali čtyřmetrový metrový obraný val, respektive příkop, pardon, vyhloubili tam čtyřmetrový metrový příkop, aby tam tudy nemohly právě projet tanky a těžká technika Islamského státu, takže dneska je celé město obehnaný tady tím obrovským příkopem. Ale samozřejmě není vyloučený, že další útok Islamského státu může přijít. Právě ta blízkost islámského státu, který dneska drží pozice asi 30 km od Kobány, tak je i důvodem, proč tam není téměř žádná humanitární pomoc. Jsou tam jenom lékaři bez hranic, který tam mají velký zdravotnický středisko, ale jinak tam ty humanitární organizace nejsou. No a to je vlastně i důvod, proč my jsme s Lenkou založili sbírku SOS Kobány a teď, když jsme tam byli, tak jsme tam vezli 400 tisíc a podporujeme tam z toho školy. Ještě přijde poměrně zajímavý, vy jste mnohokrát tady zmínila ty syrské demokratické síly, že tam vlastně bojují kurdové, křesťané a syrské milice a spoustu Arabů. Jak je možná ta jejich kooperace tedy i, i přes jejich odlišní vyznání, odlišní ideologie? Hmm, tak ta jejich kooperace je docela snadná, protože oni mají toho společného vnějšího nepřítele a tím je islámský stát vlastně ve jménu boje proti islámskému státu, oni jsou schopni kooperovat, i když samozřejmě každá z těch skupin tam má nějaký další svoje zájmy. Ale třeba pro ty Kurdy je velice důležitý do toho boje včlenovat i Araby. A i v těch kurdských milicích IPG jsme viděli spoustu Arabů, který tam bojují bok po bok, boku právě s Kurdy. A včlenují tam právě i Turkmeny. A snaží se právě pro, ten, pro to mezinárodní společenství. Oni, oni chtějí, aby byli co nejvíc uznávaný mezinárodním společenstvím a právě proto je pro ně důležitý ukázat, že dokážou se všemi spolupracovat, že jsou vlastně demokratičtí. Takže tohle to byl důležitý strategický krok, že se vlastně sloučili s těmi dalšími a že třeba přijímají Araby do, do svých řád a podobně. Takže zatím, zatím se jim to daří, ale jak říkám, je otázka, co se bude dít, až tam nebude ten společný vnější nepřítel, islámský stát. Protože i jejich názory v tom, v tom, co s Asadem, se hrozně různí. Oni, většina, většina jich tvrdí, že nechtějí vytvořit samostatný syrský Kurdistán, oni chtějí pouze autonomii, autonomní vládu v rámci Sýrie, která může být pod kontrolou Asada, ale oni říkají, Asad je samozřejmě náš nepřítel, ale my na něj nikdy sami nezaútočíme. ale pokud Asad zaútočí na nás a nebude chtít nám nechat naši autonomii, tak s ním budeme bojovat. Ale v současné době tam probíhá docela uh, těsná spolupráce s Asadem, dá se říct. A Asad stále platí platy státních zaměstnanců v Rožavě a na oplátku vlastně oni nechávají Asadovi kontrolovat zhruba jednu čtvrtinu kámyšle, včetně, včetně letiště a navzájem proti sobě neútočí asadově jednotky a SDF. Děkuji. Tak já bych teď dala prostor pro dotazy. Poprosím vás vždycky stručně a jasně, tak jestli máte někdo nějaký dotaz. Já bych se chtěl zeptat na zhovodnou syrskou armádu, Protože v podstatě tím, jak se chová, tak ono moc jako armáda nepřijde, teda ne jako jedna armáda. Protože, jak už tady zaznělo, čas je v té SDF, kde jsou i kurdové, teďkom severně od Alepa vlastně svobodná syrská armáda bojovala proti Kurdům v takovém tom zeleném samcourku, co jsme tam všichni viděli. A tak nakolik je ta armáda vlastně jednou armádou a na, na jaké straně teda stojí? Pokud je, pokud je to armáda nějaké opozice. <laughs> to něco nemáš. No, svobodná syrská armáda, takhle. Ta, ten termín Free Syrian Army, to vzniklo skutečně, jak jsem říkal na tom začátku, kdy vlastně ty první rebelové skutečně byli z zasadové armády. Ať už to byli běžní vojáci, ale především důstojníci. A ty důstojníci prostě se sformovaly své jednotky. A pak se to stalo takovým všeobjímajícím termínem, kdy byla jako fáze války v Sýrii, kdy primát skutečně měla ta Free Syrian Army, ta subordinářská armáda, která operovala nejenom lokálně, ale koordinovala třeba operace i napříč guvernorátama. Nicméně potom ustoupila do pozadí. A i tak to nikdy nebyla fakt takou jednotná armáda, že bychom si představili, že by měli jednotný velení nad Sýrii, měli prostě genštáb a nějak by koordinovali, koordinovali operace. V podstatě se tak vžilo, že kdo si říkal svobodná syrská armáda, tak není islamistický rebel. Takhle bych to asi řekl. Se to postupně vyvinulo. Protože pak, tam, pak tam vznikly další skupiny býce pro islamistické, které v současnosti hrají prim. A ta sobodná syrská armáda v mnoha oblastech už je v podstatě, jako řekl bych, degenerovaná jenom na ten název a jenom na to, že to jsou často třeba jenom lokální milice, fakt brání jedno město, jednu čtvrť a říkají si pořád Free Syrian Army. Ale ten čas, kdy jako nějakým způsobem to koordinovali třeba napříč napříč prostě guvernoráty, napříč distrikty, jako to, už moc, to už moc ne. A právě proto třeba Free Syrian Army jako Kurdy, ale jako v podstatě to úplně není ta Free Syrian Army, která třeba bojuje u Alepa v rámci, v rámci třeba skupin jako Ježajšal Fatah a tak dále. To jsou v podstatě jednotky arabů, kteří sice předtím byli Free Syrian Army, ale když přišel ISIS a Džabat Annusra, tak je v podstatě rozprášili a oni jako v podstatě neměli moc možností, jak bojovat, tak se přidali ke Kurdu A v podstatě jako to, taj, ten jejich počet není zase tak velký. Já jako zastávám názor, podobně jako řada západních analytiků, že u to Syrian Democratic Forces, to, že kurdové k se berou Free Syrian Army, je opravdu jenom, jak říkala, jak říkala Markéta, z velké části snad získat mezinárodní legitimitu, koukněte, my se dohodneme se všema. Ale jako jejich vliv je minimální. Takže asi takhle. Dá no. vlastně jako to, je, to je samozřejmě těžký, no. záleží na tom, v jaké oblasti, v jaká situace. Pochopitelně teďka se ani tak nejedná jako s Free Syrian Army a dneska už oni ani sami to za stolik nepoužívají. Jo. Často si říkají brigáda něčeho, někoho, ale dneska opravdu jako spíš se jedná s většíma skupinama, nebo skupinama, které společně sedějí v nějaké koordinační skupině. Třeba v Alepu, já nevím, máme koordinační skupinu Alepo fatách nebo Ancara a kde vlastně združují menší skupiny, některé tam jsou vždycky dominantní a ty to koordinují. Jako, a ty samozřejmě mají nějakou linii komunikace i s tím menšíma lokálníma milicema. Ale samozřejmě vyjednává se jakoby na té trochu vyšší úrovni. Ale, ale je to chaos, jako opravdu jo, nemůže se zajistit, že nějaká menší skupina prostě sleduje svý vlastní zájmy. A nemusí to být zájem typu chci dál bojovat proti Asadovi, ale může to být prostě lokální zájem. Měl jsem z tohohle kmenem, mám kmenovou milici, říkám si Free Syrian Army a prostě najednou napadnu třeba další vesnici, která je prostě z druhého kmene. Ta situace je tam skutečně takhle komplexní a docela často se to stává. Já, Já bych se chtěl zeptat, jak z vašeho pohledu probíhá vlastně implementace demokratického konfederalismu v Rožavě, které se vlastně kurdi momentálně nejvíc hlásí, že vlastně pře, přebrali celou tu myšlenku tom, toho maktistického směřování právě ta vláda jedné strany, protože to ne, jako nezafungovalo ne, ne, a momentálně spíše prezentuje, že uh, vlastně implementuje myšlenky toho odčala na uh, demokratického konfederalismu. Tak jaký byl jako by váš dojem tady z tohohle? No, ona jedna věc, co prezentují na venek, a druhá věc, jak to tam ve skutečnosti funguje. A já myslím, že úplně nejvýmluvnější je ta skutečnost, že 30 opozičních stran je marxistických, stejně jako je marxistická vládnoucí strana. My jsme se tam setkali s několika lidmi, kteří byli. Ještě ze začátku ve opravdových opozičních stranách, než ty strany zanikly, respektive se odsunuly do ilegality. A tyhle lidé nám říkali, že jim bylo vyhrožováno často smrtí nebo skalpováním a podobnými třeba no, různými druhy mučení. Takže byli nuceni nechat svých politických aktivit. A nebo prostě vyloženě odejít uh, do exilu. Takže z těch skutečných politických opozičních vůdců tam fakt skoro nikdo už dneska nezůstal a ti, co zůstali, tak jsou uh, k ústraní. Takže, takže asi tak, já si myslím, že to mluví za všechno. Tam opravdu se nedá v současné době mluvit o nějaké demokracii. V podstatě tam funguje to, buď jdeš s náma, nebudeš proti nám. A když jdeš proti nám, tak seš mrtvej. Tím neříkám, že vraždí svoje politické oponenty, oni jich tam zatím moc nemají. Zatím. Protože zatím je to tam tak, že všechno se dělá ve jménu války. A ve jménu války je dovoleno všechno. A ve jménu války vám všechno projde. Ale až ta válka skončí, tak se tenhle režim může zvrhnout. A další dotaz? Já bych jeden měla, nebo takový dám určitě přijít. Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat na dvě věci. Jak to je s výhledem zachování územní celistvosti Sýrie vzhledem té současné situaci a vzhledem tomu, co, co jste oba dva říkali, a jaká je teď kon aktivní role Saudů, Saudské Arábie a Iránu? Že? Rusové tam mají poradce, něco se sem tam objevuje z té strany koalice. Jak se tam vyskytují tyhle dva vlastně státy. Já jsem přesvědčen, že územní celistvost Sýrie bude zachována. Sýrie se prostě nerozpadne do několika státních celků. To nechce nikdo. To nechce ani Evropa, ani Spojených státy, ani Rusko, a nakonec ani Irán, ani Saudové. Oni si to prostě malovali tak, že buď to bude teda pro Saudy a pro Rusy potvrzené jim zpřátelnej režim, ať už se stane bez něj, a zase na druhou stranu Saudové nebo Západ si to přestalo, takže prostě režim padne a bude tam režim, který bude jim zpřátelný, ale nadále bude vládnout celý Sýrii. Je samozřejmě otázka, jak to bude vypadat dál v poválečném uspořádání Sýrie. mluví se, nebo mluvilo se, mluvilo se třeba o federálním uspořádání, že by byla... Prostě jakoby režimní, režimní část, pak ta nahoru by byla skutečně sunická část a nahoře, na severu by byly kurdové. Ale jako v současnosti, když se podíváme na, jak jsem říkal, průběh těch operací, průběh vyjednávání, to, jak se Asadovi a... Reži, jak se Asadovi a daří Za pomoci Ruska, tak si moc nedokážu představit. Nebo nevidím samozřejmě do toho procesu. Možná to Rusové a Damašek potom taky povolí, že bude federalizace Sýrie, ale zatím vyjednávají z pozice síly a jako by z pozice režimu v Damašku, jako ty federalizaci chtít nebudou. Protože je samozřejmě vždycky lepší ten stát kontrolovat kontrolovat celý. A co se týče jako angažmá externích aktérů, jako třeba saudské Arábie nebo nakonec jejich spojenců, především Kataru, ten byl a je stále hodně aktivní, tak je to prostě formou, byť oni to samozřejmě nikdy nepřiznali na oficiální rovině, tak je to prostě formou zřejmě nějakého výcviku, zřejmě tam mají prostě nějaký lidi, dodávky zbraní, zřejmě i peníze, to víceméně pořád pokračuje. Ze strany Turecka je to podobný, dokonce od minulého roku, od května tuším, je tam jakoby větší koordinace na úrovni Turecko-Saudové, že vlastně přesvědčili svý koně, svý zpřátelený skupiny rebelů, který podporují dlouhodobě, aby se združili v koalici al Fatah, která zaznamenala právě minulý rok dost velký úspěch, když dobyly když město Idlib. Takže ten vliv tam pořád je, nicméně, když se podíváme na situaci v terénu opravdu a angažmá Ruska a podporu pro režim, tak je samozřejmě velice těžký ty rebely dál podporovat, aby to mělo nějaký smysl, aby vůbec obstály, aby vůbec obstály ty vojenské síle, která proti, něm, která proti ním stojí. Já to jenom doplním, že Saudská Arábie podporuje anusru An a co my jsme, docela významně, a co my jsme slyšeli, tak Saudská Arábie vozí zbraně do Turecka a přes Turecku se to právě dodává Annusře. Děkuji, já jsem se chtěla jenom zeptat, protože jsem byla teďka v nějakém osobním kontaktu vlastně s lidma z Alepa, který byli u počátku toho původního povstání a jsou to víceméně studenti, nebo byli to tehdy studenti a takový nějaký vůdci inteligence. Od nich vlastně vím, že tam včera proběhla veliká demonstrace proti Asadovská v, v té ovládané části Alepa. A já jsem, oni si právě stěžovali, že jsou, nebo většina z nich už utekla, ale říkali, že že se teď dostali do takové situace, že ostřeluje Asad a unáší a vraždí ISIS. A já jsem se chtěla zeptat, jakou vlastně mají vůbec perspektivu v těch různých možných verzích té budoucnosti tady ty lidi, tahle skupina lidí v tom Alepu, co se s nimi prostě stane? V případě, že převládne ten Asad a podporovaný Ruskem, tak to asi bude jejich konec, nebo jako musí všichni utéct tomu <děkujeme> Děkuju. To je jako otázka, jak se s tím potom ten režim poradí. Samozřejmě, že se zřejmě bude chtít pomstit lidem, kteří stáli proti režimu. Což si myslím, nebo já být na jejich místě, tak se samozřejmě primárně soustředím na skupiny, které byly ozbrojenou opozicí, kteří proti ně bojovali, protože ty jsou logicky jako mnohem větší riziko, než, než aspoň to bezprostřední riziko, než jako studenti intelektuálové. Těžko soudit, jakou pozici vůči tomu ten režim zaujme, jakou bude mít strategii, protože, jak jsem říkal, může se stát, že nakonec ty lidi z opozice, kteří odešli do exilu, tak vůbec nebude chtít zpátky. Otázka je, jestli... Damašek jako ve finále bude donucen, nebo tam bude, nebo tam bude prostě tlak mezinárodního společenství, aby ty, lidi, aby ty lidi vzal zpátky, nebo ne. Ale pochopitelně pro ty lidi je to nejistá situace, naprosto chápu. Ale bohužel, a těžko předpovíde, tak se k tomu režim postaví. Protože pokud skutečně válka bude ukončená z pozice síly Ruska a Damašku, tak těžko, tam bude nějaká velká páka mezinárodního společenství, třeba na to, aby se zajistilo, aby se ten režim nemstil ve velký míře. Další otázka? Mě by zajímalo, jak teda probíhá ten život v tom Alepu teďka. Tam teda část je ovládaná rebeli, druhá, teda jestli ta východní, západní, to jsem zapomněla teda tím asadem. Jak kooperují nějak ty části spoluse, spolu, je tam nějaký jakoby Růnik, nebo je to prostě dvě uzavřený prostě části města? V současnosti je jakoby spíš historický centrum, ovládaný rebely, mám různé skupiny, to asi nebudeme rozebírat. Ve dvou čtvrtích jsou kurdský síly, jsou to kurdský čtvrti, Sheikh Masud a Ashrafia, byť Ashrafia je už spíš bez Kurdů, spíš pod kontrolu ostatních opozičních skupin, ale Sheikh Masud je pořád pořád pod kontrolou Kurdů. A jakoby to obklíčení Alepa, nebo ty pozice Asada na tom západním okraji města, neslou, jak jsem říkal, ty vojenské zařízení, vojenská infrastruktura, tak to je samozřejmě všechno koordinováno. No, ty vojenské operace jsou velice dobře promyšlené a je to skutečně k obchvatu Alepa a jeho obklíčení, které je skoro, skoro dokonáno že v tomhle případě není dodržovaný ten mír, teda proklamovaný v páteční. Tam stále ty boje teda trvají a... Uh, intenzita stát? podle zpráv, který, které jsou dostupné, se ta intenzita násilí snížila. Náletů Rusů třeba v té oblasti bylo o něco méně, ale pořád jich bylo hodně a s přehledem nejvíc. Uh, oproti ostatním oblastem, uh, kde, se, kde bojuje režim uh, s rebeli. Uh, co se týče pouličních bojů, tak uh, zatím... To vypadá podle zpráv ztevřených zdrojů, že se nebojuje přímo v Alepo v té historické části. Nicméně jako ten režim sám nechce bojovat prostě dům od domu, ulice od ulice. Jim bohatěho skutečně stačí soustředit se na tu oblast, kousek od Alepa, jako by severo, západně, dokončit obklíčení, přestřihnout zásobovací linie rebelů, a vyhladujete a donutíte prostě vzdát se. Je nějaká šance, že teď na, v tom 7. března v té Ženevě jsou schopni rebelové vyprodukovat nějakého zástupce, který by byl schopen jako, jako tady tomu jednat? No, máme tady takzvanou riátskou skupinu, což je skupina rebelů nebo zástupců rebelů, která vznikla vlastně minulý rok, tuším listopadu říjnu. No, Relativně nedávno, ke konci minulého roku vznikla v Riádu, takže to sponzorovali Saudové a ten cíl bylo vytvořit nějakou společnou pozici opozice pro budoucí jednání v Sýrii. Podepsali dokonce memorandum, jsou tam velké, významné skupiny, výma samozřejmě skupiny jako Jabhat al-Nusra nebo ISIS. Takže ty mají nějakým způsobem společnou pozici a ti jakoby budou ten jeden z těch hlavních aktérů, kteří potom budou jednat, jednat jako pod hlavičkou OSN. Ale to je jako všechno nějaká jako jednání, že by se sedli zástupci Asada, zástupci Asada a zástupci té skupiny nebo opozice, chcete-li, tak to je jako poměrně daleko, všechno je to ve velice raném stádiu. Takže v březnu uvidíme, jestli vydrží příměří, to nakonec říkalo i OSN, pak zřejmě bude probíhat nějaká mediace, jako probíhala, jako probíhala vlastně měsíc zpátky. To znamená, že OSN to bude mediovat, bude zvláště jednat s opozicí, zvláště jedna s režimem. A pak později teprve dojde na nějaká jednání, jako snad tváří v tvář, ale to je všechno. Zatím hudba budoucnosti může se strašně moc věcí stát, to nevýjde, takže je těžko soudit. Děkuji, tak je prostor pro poslední dotaz. Děkuju, doufám, že jsem nikomu nevzal slovo. Já jsem se ještě chtěl zeptat Markéty Kutilové ke, ke Kurdům. My jsme vlastně pořádali před několika týdny debatu opět o Syrii, které se účastnil i jeden zástupce Kurdů vysoce pro mě je nějakoby vysoce postavený a on vlastně se potom o pár dní později jsem se dočetl v jednom článku, že se stal jakoby vedoucím nějakého prvního zastoupení kurdu v Evropě, které bylo v Praze, veliká podsta. Mě k tomu napadlo, jak se vlastně k tomu staví ti kurdové, jestli vlastně jakoby on je jejich legitimním zástupcem, kterému oni věří, že vlastně si dosáhne nějaké podpory ze strany evropských států. Protože, jakoby, jak, jak tomu rozumím, tak se, ty, se, se, se kurdové vlastně na jednu stranu staví nějak jako vůči ostatnímu světu, a na druhou stranu vlastně je otázka toho, jak cíle to opravdu jsou a co si jako myslí, to aspoň pro mě. Děkujeme. No, tak to, že tady v Praze byla otevřená něco jako kancelář zastoupení IPG, IPM, to je pravda. Není to náhoda, protože pro Kurdy je Česká republika, respektive ještě pro ně pořád Československo. Země, kterou vnímají jako spojeneckou zemi, zemi, která má tu komunistickou minulost a tudíž na ní nahlížejí velice pozitivně. Vědí, že je to země, která má blízko k Rusku a vědí samozřejmě, že je to země, odkuď třeba do sousedního iráckého Kurdistánu plyne i vojenská pomoc, česká vláda tam posílá muniční pomoc a podobně, takže to není jako úplně náhoda, že ta kancelář je zrovna tady v Praze, ale oni mají zastoupení víceméně všude po Evropě, v Bruselu mají kanceláře v Německu a podobně, a v té střední Evropě logicky asi ta volba padla právě na, na Českou republiku z těchto důvodů, že se tady slibují tu, jednak vědí, že Česká veřejnost chová jisté sympatie ke Kurdům, jednak je tady ta komunistická, socialistická minulost, což je jim velice blízký, no a pak je tady ten zbraňový potenciál, no. A aspoň takhle jako jsme to tam pochopili my, proč Praha. A zřejmě i tady v Praze teda žije skupina velice aktivních Kurdů, kteří se samozřejmě toho chopili a cítí tady jistou možnost Tady to zastoupení je? Přímo tam se to samozřejmě ví. Místní média o tom informovala. A myslím, že do toho vkládají jisté naděje právě, pokud je zejména o nějaký dodávky zbraní. Oni stojí zejména o tu vojenskou pomoc v současné době. O té se slibují nejvíc, pokud jde o tu Českou republiku. Vy jste teď zmínila média, fungují tam nějaká média, která by zpravovala ty občany o aktuálních situacích, o vývojích na frontě a tak dále? Je tam velké množství um, spravodajských agentur. Většina lidí teda sleduje spravodajské agentury ze sousedního iráckého Kurdistánu. Um, nedá se ale říct, že by tam byla nějaká spravodajská agentura, která úplně nezávislá, protože většina médií v sousedním iráckém Kurdistánu podléhá prezidentu Barzánímu, který drží většinu médií docela pevně pod svojí kontrolou. A pokud je o ten syrský Kurdistán, tak tam vychází několik novin jejich místních, který vychází právě pro tu rožavu. Populární jsou samozřejmě rádia, televize málo, protože dodávky elektrické energie ve všech městech jsou velice omezené. Třeba i v hlavním městě Kámyšlu vám elektřina funguje pár hodin denně a ve většině měst a vesnic ty dodávky energie třeba nejsou vůbec, takže lidi závisí na generátorech, což je drahá věc, a když už máte generátor, tak to málo kdo plýtvá na televizi. Takže televize není úplně sledovaný, no ale každý, kdo, kdo může, tak má samozřejmě, sleduje online zpravodajství. Každý má samozřejmě dneska moderní telefon, a oni tam chytrají signál z Turecka přes turecké sítě, a přes syrské sítě a tam každý vlastně má takovou krabičku, takový mobilní internet, je to docela levný a funguje to de facto skoro všude. Takže, takže je úplně normální, že jsou lidi v podstatě pořád online ty, co jako chtějí. I my vlastně jsme si mysleli, že tam budeme odříznutý a pak máte tu krabičku a jste online i někde v autě v poušti, protože to prostě chytáte z toho sousedního Turecka. No a samozřejmě, kdo je online, tak sleduje veškerý ty kurdský média. Nejznámější je Rudav, který právě sídlí v sousedním iráckém Kurdistánu a pak hodně sledovaný je což je relativně nezávislá spravodajská agentura, byť ne teda kurdská, ale hodně se zabývají právě tou kurdskou oblastí. No takže lidi tam mají přístup k k médiím určitě. A oni tam mají hlavně spoustu místních novinářů, tyhle agentury a musím říct, že většina těch novinářů jsou fakt profíci, že dělají svou práci velice, na velice vysoké úrovni. Pokud jde o fotky, videa i to vlastně, co, co produkují. Děkuji. Vy jste přinesla pár výtisků své knihy, tak jestli k ní něco říct na závěr. No pokud by někoho z vás to zajímalo, jak vypadá vlastně život v té rožavě, tak jsme s Lenkou sepsali reportážní knihu, která se jmenuje Islamskému státu nadostřel. A stojí 189 korun, přičemž 50 korun z každé knihy jde právě na sbírku SOS Kobání. Tu sbírku najdete na www.tron.cz. .cz. My z té sbírky podporujeme nemocnici v Kobání, Teďka tam kupujeme operační lůžko a porodnické lůžko a mm, nakoupili jsme teďka 500 lavic do škol, nakoupili jsme počítače tiskárny do nemocnic do škol a kdybyste chtěli, tak si ji tady můžete klidně koupit, mám tady nějaký výtisky navíc. No a teďka už budeme za chvilku asi pracovat na druhém dílu této knížky, protože ta první se úplně jako nečekaně stala bestsellerem, dokonce se dělal dotisk. Takže vidět, že i přesto, že je tady nějaká vlna islamofobie v Česku a lidi se bojí prchlíků, tak přece jenom hledají nějaký jiný zdroj informací, než jsou ty mainstreamové a, a snaží se dozvědět něco víc o tom, jak to vlastně v té Sýrii vypadá, což je pozitivní, no a samozřejmě doslov ta knihy napsal tady Tomáš Kaválek, <laughs> takže tam najdete i takový ten politicko analytický vhled do situace. <laughs> ano, ano, suchý politický doslov. <laughs> Tak já vám moc děkuju za to, že jste nás pocitili svojí návštěvou a vám taky děkuji, že jste přišla, budu doufat, že přijdete i na naše další přednášky.